аби не набити лобо в дверях, а другий, засушений із запалим ротом і такою сіткою зморщук, яка, не помирившись із обличчям, ніби відтискалась від нього. Глянув магазиник на здоров'я у свіжому сполеском костюмі, у свіжій сорочці чуматці, і не повірив собі, Перед ним вимитий, підстрижений, напахчений важкими парфумами, прискаливши око, картинно стояв і посміхався синіми устами. «Оникій Безбородько, де ти взявся, лиховісний?» «Пізнав, пане і добродію найшановніший!» І наче в дубові затули забив сміхом. го го го го, -го. «Оникій!» – зітхнув господар. Так не вхопили чорти бісового викрутня, з якого ще в ту війну почалось його гріховоддя і полювання на грішну копійку. Знову захогувало в голові давні колишні страхіття і шибиниці, до яких стояли пергою при реченні, і свічі на поминальних хлібинах старого човняра, і мати з дитям. У горлі скипілись слова, і він тільки спромігся повторити. «Оникій!» «Оникій Іванович!» гоноровито поправив Безбородько, хай дрібніші не мають його за пані брата. Він тоді йшов до розгубленого лісника, протягнув за лопату руки. Здоров, здорово, пане Добродіюм!» Як ся маєш нині підскакуєш чи нишкнеш? Ет, живем, аби день переднювати. Невиразно промимбив магазаник. Чого се такої сумною завів у рік Воскресіння Меркуріїв? Мені б краще не рік Меркуріїв, а тих святих, що вміють торгувати, без боротьби показав у посмісті по старілій не зубів. Гарно, гарно, сказав. А ми до тебе добродів з офіційним візитом. Аж з офіційним не знаєш, що відповісти невчасному гостю, який міцно вчепився в його долоню. От так і за душу вчепиться. Еге ж, насамперед, знайомся, кивнув головою на мляво око прибульця, у чупері якого поблизько в мороз. Крайс-агроном... Гаврил рогиня, Гавриїл Рогиня, скривився, немов від зубного болю край сагроном. Видно, не любив, коли споневажали його ім'я. Немерданило до болячка задавила, знову вдарив у затули сміху безбородько і націлився текучою олією на лісника. А я тепер голова Української районної управи, тобто в чині, як перевести на більшовицьке, голови райвиконкому. Голова райвиконкому? А чому ж не начальник поліції? Мимоволі вихопились у магазаника. Спізнився я братику на цю посаду, спізнився всього на два дні. З жалем, сказав Безбородько. І тепер маю щастя працювати з колишнім кримінальником Квасюком. А як ти, і досі скнаруючи в лісах, одлюдком живеш? У нас кажуть так, старого лиса не виведеш з ліса. Тепер ми тобі одлюдно жити не дамо, рішучо прорік безбородько. Чого б це? Виновій владі твоя голова дорожче коштуватиме в селі. Магазаник насупився. Вже й оцінили мою голову І ми, і гер Крайс Ляндвірд, І економ-комендант Урочисто проглаголив Безбородько Егеш Нарешті насмішку отоглянув на лісника Лимиховатий агроном І пересохлими навісами вій Пригасив зневагу А чого я не бачив тебе ні богів, ні святих? Запитав Безбородько Несхвально похитав перестояною вовною на голові, а потім поліз правицею у внутрішню кишеню піджака, вийняв звідти...